Madahi, hii inaletwa kwako na uongofu.com Bismillahir Rahim Bani mtazamaji wa Kiislamu popote pale ulipo duniani je wajua ya kuwa wazazi wetu siku ya kiyama watakuwa wapi watawekwa wapi na Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na hadithi ya Abu Darda radhiyallahu anhu wa arda انسمع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه فإن شئت فاضع ذلك الباب أو احفظه انسمع متى محمد صلى الله عليه وسلم مزازي سيك يوم القيامه اتويك كتي كات يميلانق يا basi ukipenda, ukitaka, poteza huo mlango au uhifadhi na uukombatie. Wazazi watawekwa katikati ya milango ya pepo. Kwa nini? Wao ndio watakao watoto wao. Wazazi ndio watakao usema, fulani yes, aingie fulani no atoke ndani ya pepo allah kazi kwako sasa wewe kijana wa kiislamu shauri ni lako wewe kijana wa kiislamu ambaye mara kwa mara unapandisha sauti yako juu ya mzazi wako Akikwita, ah nje ya mezidi bimkubwa nayo kelele nyingi hutaki kuwa enzi Hutaki kuwa nye hutaki kuwapandisha juu ya vikiwa kichwa chako Hutaki kuonyesha rahma mapenzi kwa wazazi wako sasa kazi ni kwako hauwezi kupita katika kizingiti cha Allah katika pepo ya Allah wakati mzazi wako ndio mlinzi wa mlango wathepo ya allah yeye ndiye atakayesema mwanangu huyu mwanangu huyu apite yarab lakini mwanangu huyu alikuwa ni asi asipite yarab waqadar rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bilwalidayni ihsana allah ame ashia budi wayote sipokuwa yeye na wazazi wawili wafanyiwe wa ihsan fi Allah fi ridwal walidin wa Allah fi sakhatil walidin ridazallahu radiya allahi imi ambatana na ya mzazi na ghadhabuzallahi imi ambatana ghadab ya mzazi hadithihi ya wazazi wataka katikati ya pepo na wao ndio wa kuwazuia au kuwapitisha watoto wao ameipokea al-Imam tirmidhi kwa nambari 1900 wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa imeletwa kwako na uongofu.com